היפופותם. עוד מעט תתאגי, אני מקווה שילך לאיטה. שלום. היי, מה שלומך? בסדר. אני שמח שהסכמת לבוא, הכנתי לנו ארוחה לאור נרות. אוי, כמה רומנטי. אני מקווה שהכל ילך כמו שתכננתי. הוא בטח מקווה שהכל ילך כמו שהוא תכנן. בואי, שבי. תודה. אני כל כך לחוץ, אני מקווה שהיא לא יודעת, לא יודעת כנראה מוכן. אז איך בוא העבודה? מאוד נחמד. הבוס שלי אתמול, אין, הוא הרס אותי. הוא בא כל בוקר ומעיר את ההערות האלה שלו. לא נעים לי, אבל יש לה גוש פירה ענק על הסנטר. איך אני אגיד לה את זה יפה? אה, סליחה? יש לך מחית תפוחי אדמה על הסנטר. תודה. את יודעת, לא היה לי נעים. לא, בסדר, אז אתה שומע? הוא בא עם כאלה, איך הוא מעז להגיד דבר כזה על הפירה שהכנתי? אבל אסור להתנהג בידותי. לך יש מחית תפוחי אדמה ראית את בנג'ו כמה הוא גדל? מה הוא מביא לי כלבים עכשיו? אולי יצא לי משהו לאכול מכל הבלאגן הזה. בוא, בוא תעניין, רג לי. מה הוא רוצה? אח, אני לא יכול לחשוב עם הקרצייה הזאת. תוציא לי אותה במקום לדבר. אח, בוא נהורס את המוח. יש לך אקמול? חביבי, אקמול לא יעזור לך. שלחתי אימייל, הקרציות האחרות בדרך לכאן. כשאני מוצצת, אני מוצצת. מתי אוכלים כבר את האוכל? אם לא תאכלו אותי עכשיו? אני אתקרר וזה לא יהיה טעים כדאי להתחיל לאכול, אבל תשאירי מקום, יש המון קינוחים במקרר שקט! עוד מעט הולכים! רק שלא ישפך לי המיץ על השולחן אם תלכלכו אותי אני אהפוך פה הכל אוי נשפט לי נשפט שיט הכל נשפט לי! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל אחד תורם את יכול. אני כל יום הולכת אל הסופר, אני מחליף את המנורה בקיר, אני אוכל לי בונזו מצלעה הזאת, ואני מוצאת את לא תדעת תראה <אדד> זה לא פשוט, צריך לקנות אותך <אדד> בשוק, אבל אותי אוכלים לפני, כי הוא מרק שברוקולי. אנחנו, אנחנו, גרגר של אורן, כל היום אחד בתחת של השני. אני גרגר ראשון! אני גרגר שני! אני גרגר שלישי! אני גרגר אמין! דו גלו דו דו דו דו דו אני גר גיל חמישי אני גר גיל שישי אני גר גיל שמי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה